Ця стаття підкреслює, що німецьке звільнення нічим не відрізняється від більшовицького. Документ номер 156 – уривок з донесення гестапо про важливі поліцейські події. Номер 8. Берлін 27 листопада 1942 року. Надзвичайно секретно. Центральна служба безпеки Рейху, 4 управління. Донесення про важливі поліцейські події. Український рух опору. Не підтвердилось припущення, що арешти голови організації українських націоналістів Степана Бандери і керівництво його організації у Рейху і у Львові призведе до політичного спаду активності цієї організації. Тон пропаганди Бандери досі поміркований на початку, стає все більше і більше агресивний. Розповсюджені останнім часом листівки, вже без всяких позначностей спрямовані проти Німеччини. Ця підбурювана пропаганда вже підштовхнула партизанів Бандери на здійснення замахів проти німців, зокрема проти членів поліції безпеки. Документ номер 157 Уривок з донесення гестапо про важливі поліцейські події. Номер перший. Берлін, 1 грудня 1942 року. Служба безпеки Рейху. Український рух опору. Пост державної поліції Брауншвайху. Разом з постом Магдеборгу арештували 29 членів нелегального руху Бандери. Пости державної поліції Дрездена і Берліна – арештували всього 21 агента нелегального руху Бандери. Списки додаються. Документ номер 163. Уривок з донесенням Гестапо про важливі поліцейські події. Номер 8. Берлін, 29 грудня 1942 року. Надзвичайно секретно. Центральна служба безпеки Рейху Четверте відділення. Український рух опору. У ході операції проти нелегальної групи Бандери пост гестапо Брауншвайху разом з гестапом Мехдебургу і Готи арештував 25 прихильників Бандери. Пост гестапо у Празі арештував голову районного осередку групи Бандери Василя Ващука а також студентів Німецького університету Карло в Додається список з п'яти прізвищ, які були довгий час членами організації Бендери. Розслідування триває. 11 грудня 1942 року у Львові арештовано німецького священника, народився 28.02.1905 року, який здійснював Ворожу діяльність разом з українськими колами і не доносив, згідно з своїм обов'язком, про існування антинімецької організації Група Бандери. Документ No 166 Уривок з донесення з окупованих районів Сходу No 41. Берлін 12 лютого. 1943 року. Секретно. Начальник поліції безпеки ЄСД. А. Борох і питання репресій. Український рух опору. У ході заходів, вжитих проти організації українських націоналістів Течія Бандери, гестапо Берліна арештувало 136 чоловік за нелегальну діяльність. Арешти тривають. Командуючи СП і СД по Україні відзначив значну активність пропаганди ОУН Бандери за допомогою листівок. Список з 15 листівок додається арешт 38 чоловік ОУН Бандери, які належить до кола інтелігенції, упевнили, що ця організація має в розпорядженні значні суми грошей. У секретних донесеннях повідомляється, що між прихильниками Бандери і Мельника відбувається значне зближення. Їхня спільна мета – незалежна Україна. Взагалом відбувається радикалізація руху ООН.